إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من الله تعالى فهو المحتد ومن يضل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وقليلا أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جحاده حتى يتهلقيه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل لقطة من لساني يفقه قوني ثم أما بعد أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذات الجانب يعني أن يسار الكعبة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله Kaže Mohamed ibn Sirin Dočekali smo Enesa ibn Malika kada je došao iz Šama Pa smo ga sreli kod mjesta koje se zove Ajnut Temr Pa sam ga vidio da klanja na svome magarcu Okrenut lijevim bokom prema Kjabi Pa sam mu rekao vidio sam te da klanjaš mimo pravca kible. Pa je rekao da nisam vidio poslanika sallallahu alejhi ve sellem da tako čini, nija ne bih tako činio. Autor je spomenuo ovaj hadis treći u poglavlju okretanja prema kibli. Spominali smo prvi hadis i drugi i ovo ovaj je treći. U prvom hadisu je hadis Ibn Omara, ako se sjećate, u kome kaže Ibn Omar, klanjao je poslanik s.a.v. na file na svojoj jahalici dok je bio na putu. Kod god da se okrenula jahalica. Pa i u ovome hadisu spominje šta? Klanjanje mimo pravca kible. Ali u drugom hadisu je autor spomenuo promjenu hadisu kome se spominje šta? Promjena Kible iz pravca Šama u pravac Meke Zar nije bilo preče da se, da se ovaj hadis pomene nakon Hadisa Ibn Omar zato što jedan i drugi govori o čemu o namazu putnika na jahalici mimo pravca pa je bilo preče da ova dva hadisa dođe jedan do drugog i da nakon toga dođe treći hadis koji govori o čemu promjen Kible, je tako? To je bilo preče, znači taj bi poredak bio, taj bi poredak bio precizniji. Enes ibn koji je bio uz Enesa ibn Malika, njegov sluga, njegov stalni pratilac, rođen je zadnje godine Osmanovog hirafeta. Kaže se da su ga donijeli Enesu Maliku pa da mu je dao svoje ime Enes i da mu je dao nadimak Ebu Hamza a Ebu Hamza je nadimak čiji? Enesu Ibnu Malik pa mu je dao svoje ime i svoj nadimak i umro je s to od godine kaže Ibnu Ma'in naj bolja djeca ili najbolji prenositelji od Sininove djece je Muhammed Muhammed ibn Sirin poznati tabiin to tako često spominjemo koga Muhameda ibn Sirina znači njega često spominjemo i on je naj ovaj pouzdani od Sirinove djece Potem dolazi NS Ibn Sirin kaže Yahya ibn Ma'in poznati učenjak za njega la ba Kada hadijski učenjaci kažu la ba to znači da je hadis dobar Osim kada kaže Ibnu Ma'in la ba on misli da erawia perodost to je njegova posebna terminologija koga se ti koja skiče koga Yahya ibn Ma'ina što znači je njegova posebna ter, terminologija vezana za njega Pa, kada se ocenju hadisi, to je neophodno poznavati da znaš na kom je stepenu šta. Određeni, na kom je stepenu određeni Hadis. La be' se bihi ili le' se bihi su dvije slične, znači, dva slična izraza, iako je kod hadiskih slušnjaka jača prva sa la negacijom, nego sa le' izraza. Dalje, Mabed i Brussirin je sim čiji. Sirinov, brat Enesov i Mohamedov, ali je bio, neki kažu, slab ravija, dok su drugi prihvatel njegove hadise. Potom imamo Jahja, Jahja jednu Sirin, koji je bio slab prenosioć, a neki ga isto smatruje pouzdanim. Imamo Kerime imamo Hafsu koja je bila bolja od nje, od Kerime. To su dvije šta. Čerke Kerime bintu Sirin i Hafsa bintu Sirin to su dvije čerke. Hafsa je bila pouzdanija od koga? Od Kerime. Kaže Imame Zehebi u svom dijelu Nizanu li etidal nije nikada u istoriji Islama potvrđeno da je žena slagala na poslanika Salasalama da izmislila hadisa. Znači to nije šta zapamćeno. I to je odlika ženama koje nemoju muškarst. Znači da nikada nema, nema žena koje su šta? Lažovi. Da su lagale. Nego može biti slabopamćena, ali nije bila šta? Lažo Tom odlikom ovaj su se istakli muškarici. Jel'i? Kako je to kako odlika. Žene nisu, znači, nikada lagale na poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Ajnu temr je mjesto gdje su poginuli mnogi ashabi poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Himar u arapskom jeziku magarac, a za žensko se kaže za ženku se kaže etan. Etan to je ženka. Kaže, vidio sam te da klanjaš mimo pravca kible. Kada ga je pitao Enes i kada mu je rekao, vidio sam te da klanjaš mimo pravca kible, pitao ga je znači o načinu okretanja prema odnosno o načinu okretanja u namazu, nije u čemu drugom o načinu klanjanja i sl. tome. Kaže Dare Kutni da nije potvrđeno da je poslanik s.a. ikada klanjao na magaricu. Da je ovo greška od nekog od ravija, što se spominu nekim hadisima, to je, kažu, postupak koga? Enesa ibn Malika. On je to činio. I kažu da su neke ravije koje to prenose da su pogriješile. No međutim, kaže ibn Hajar Raskalani da bilježi imam Esaraj u svome musnedu, a taj musned je izgubljen, da je Enes ibn Malik vidio poslanika, salallahu sveme, da klanja na, na magarcu. I to potvrđuje Struđuju još neke verzije tako da ne bi smetalo, znači i da je poslanik Salasrme klanjao i na magarcu. Pogledajte samo pretiznosti muhaddisa. Koliko raspravljaju, kakve veze da ima da li je poslanik Salasrme na magarcu ili klanjao na, na drevi ili na konju istočno tome. Klanjao na čemu na jahalici, jel' tako? No međutim ne dozvoljavaju nijedan hart da prođe, a da ga dobro ne provjere, I ne prinesio se njegovu sunet, sallallahu sallam, nakao kakav šta? Nakav kakav jeste. Pa su znači i zbog jednog harpa bili spremni da oputuju na krajnji istok ili krajnji zapad da se uvjere nešto. Da li je potvrđeno od poslanika, sallallahu sallam, ili nije. Ome ovome hadisu je dokaz da je dozvoljeno planjati na pilu namaz mimo pravca kible, kao što smo spominjali u hadisu Ibnu Omara. I dokaz da je dozvoljeno planjati na magarcu, iako ome hadisu nije pojašeno podrobno način znači planjanja. Reć je došlo kod imama Malika o njegove muveti da je činio ruku i sržde da svoje znači glave, ali nije glavu spuštao ni na šta. Znači, kada se klanja na jahalici, ko je bitno. Danas su jahalice dugog oblik. Kada čovjek klanja u autu, neće glavu spustiti primjer na volan. Ne zato što može zaspati, pa napraviti belaj. Nego zato što može šta? Zato što radi suprotno sunnetu. Nego znači povija tijelo, ali ne stavlja glavu ni ništa. Kao čovjek koji kada planja na stolici, ne stavlja ruke ispred sebe ovako, nego znači drži ruke na kolenima svoje. I pokretima glave planja. A ne će da ispred sebe jastuk i čini sešgo na jastuk, to je pogrešno nego znači spusta glavu koliko može a na jahalice neće spustiti glavu a na mogu na jahalicu spustiti glavu do to jahalice same binu na sedlo ili na jahalicu no međutim nije to nije to činio kada je upitan o tome rekao je tilke a, a, rekao je Malik kaže i mene kaže o tilke sunnetu salati ala dabe to je kaže sunnet kada se panja na jahadin da se tako plaña I iz ovoga hadisa nekao Leman zaključio je da je magarac čist i da je njegov znoj čist, jer čovjek koji je na njemu jaše, teško je znači da jaše, da ne dotakne šta? Nešto od znoja ili slično tome, pa kažu magarac je čist. Možemo, postećemo ako Bog da postojećemo kad završemo I ovaj hadiso je dokaz da se trebamo vraćati uvijek na postupke poslanika sallallahu alaihi wasallam i da, njih, da iz njih znači, uzimamo način znači, obavljanja obredoslovlja. I pogledajte ovdje kako je odgovarao Enes ibn Malik. Šta je rekao? Da nisam vidio poslanika sallallahu alaihi wasallam da to čini? Ne bih ni ja to učinio. Znači, odgovorio mu je postupkom poslanika sallallahu alaihi wa sallam pa to su najlepši, znači odgovori za razliku znači od toga da odgovaramo ja ne vidim u tome nikakve smetnje, šta ima loše i slično tome nego kažemo tako je čini oko poslanik sallallahu alaihi wa sallam kao što je pitala muadah kada je pitala ajše zbog čega mi moramo napostiti kada smo u hajzu, a ne moramo naklanjati propuštene namaze. Pa kaže, jesi li ti harurije, to ne ti je srti, kaže, haridžika. Nisam, kaže, haridžika, ali tam Kaže, tako je bilo u vreme poslanika, sallallahu alaihissalame. Naređeno nam ono je bilo da napustimo a nije naređeno bilo da naklanjamo. Pa je odgovorna čime? Sunnetom poslanika, sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. I ome Hadiso je dokaz da je dozvoreno čekati putnika kad dolazi da iziđeš pred njega. Ili e tako, da iziđeš pred putnika. I dokaz je u njemu da je dozvoreno pitati kada vidiš nešto, da radi neko što je mimo tvoga običaja ili adeta, ili tvoje spoznaje da ga upitaš zbog čega to radi. Tako kaže, šta kaže jedne sirnu sirinu? Vidio sam te da kada jaš mimo pravca kible Pa kaže mu, Vidio sam poslanika, salalalao srme, da je tako činio. I u njima je dokaz da učenik kada vidi nešto od svoga učitelja, da treba, što mu je nejasno, treba šta? Pitati. Treba pitati zašto i kako? Ne kao što kažu oni koji su stupili od sunuta poslanika, salalalao srme, Budi kaže ispred svoga šeha kao mejit ispred onoga koji ga gasunio ako god da te okreće ti nemaš pravo da upitaš ni zašto ni kako to je pogrešno jer treba se poučiti znači ispravnom vjerovanju i treba se poučiti ispravnim propisima što čovjeku nije jasno da upita i u ovome Hadisa je dokaz da treba odgovarati sa, sa argumentom argumentovano da se odgovara Jer u šarija to je sve vezano za, za što? Za argument. I kada bi ashab nešto prenio, a suprotno tome radio, u čemu je pouka. Ono Onome što prenosi ili onome što radi? Molim? Što prenosi, on je jedno prenio, a suprotno tome radi. Možda je to njegovi štihad. Možda misli da je određeni propis dokinut. U No međutim, povuka je onome što je premio, a ne onome što je radio. I u ome hadisu isto tako dokaz da kada čovjek osudjuje nešto treba osuditi na lijep način. Kažemo što, ene si brusilin, vidio sam te da radiš tako i tako. Znači, na jedan lijep način je to šta? Blag način je to osudio ili pitao o propisu koga ne poznaje. Pa znači čovjek treba uvijek prilaziti, ali koliko čovjek da će do učio, koliko da znao, uvijek neka se sitnica pod krade da je ne zna i da nije za nju čuo. Najvića ulema. Ibnul Kajim kaže u svome dijelu zadul mad. Kaže, nema u sunnetu dokaza da se poslije rukua treba kazati Allahumme Rabbena ve لك الحمد داسپوي इजमे जो اللهم ايوه после рукуа можемо казати ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد יостаје четврта اللهم ربنا ولك الحمد да спојмо између ربنا لك ربنا ولك اللهم ربنا لك الحمد إسبان لكن أكثر اللهم ربنا و لك الحمد قال ليه دوشه في سنة لكن في هذا الحديث بلجه بخاري يقول الله ربنا و الحمد ابن القيم قال إمام إمام قال هذا الحديث في بخاري ماذا يمكن أن Čovjek može zaboraviti. Ibnu Hadjar Vaskalani kaže, kada je došao hadis, ko pređe ispred panjača da zna alehi le uja'lemu ma'alehi kada bi znao šta je na njemu, čakao bi četrdeset. Nema nigdje šta je na njemu od grijeha. Ta riječ minel ism nema. Ibn Hajar u Petul kaže to nema nigde, to ne postoji, no međutim kada je pisao svoje dijelo bulugul maram, napisao je tamo minel ism. Kaže šešt Salmana Lauda, vratio sam se, kaže, na manuskript koga je pisao Ibn Hajar svojom rukom i napisao je tamo šta minel ism od grija. A u Petul Bariju kaže tog dodatka nigde nema koje je to ubacio u hadisu. Pa čovjek zaboravi, ne zna, previdi koliko god znači da znao, uvijek se desi nešto, znači što ovaj što propusti. Tako da treba upintati za određenu stvar na lijep način, šta je argument, šta je dokaz, a nikako da smatra ono što je on naučio, da je to vjera i da se tu zaustavlja, zatvara se krug šarijata i mimo toga nema ništa. To je najveća greška. I greška slična njoj jeste da čovjek smatra da je ispravno ono što je on čuo što je naučio. Nema mogućnosti da to bude šta? Pogrešno. Ili smatra da je ispravno i preperirajuće mišljanje ono što je prvi put čuo. I to je čudno. Ti si mogao čuti jedan put, pa da se vratiš, pa sponovo vratiš na drugo mišljanje, pa ne mora znači znaš da je ispravno ono što si prvi put čuo. Pa tako čovjek kada vidi stvar da neko čini što ne zna ili ne poznaje, da upita, vidio sam čini što činiš to i to šta je dokaz. A ne da uzima sebe i svoje postupike kao mirilo čega. Islama. Ja sećam jednom, smo pilike sjedili, sjedili s jedinim mamom, i jednom prisutniku koji je malo onako ovaj, pod čokom malo više nego što treba, kaže kompjitor je haram. Kaže ovaj imam, kako haram? Pa kaže haram, tako. Kaže kako može biti haram, ja imam kompjitor ukući, kako može biti haram? On je sebe uzeo zašto? Za? Zamjerilo. Znači on šta, a, ova njegovi postupci su mjerilo Islama. I ono što on čini ne može nikako biti pogrešno. Kako je veze što, ima što imaš kompjutor? Ako ima dokaz da je haram, ne ima dokaza naravno. Međutim, ako ima dokaz da je haram, to nema veze što ti imaš kompjutor u svojoj kući. To je red njenjalo propis. Pa ne smije čovjek sebe znači uzeti za mjeru. Neko ako ne znaš, ili ako nije kazano, treba pitati, jer... Postoji, možda postoji hadis dajif, možda postoji mišljenje kod islamski učenjaka, možda postoji praksa selepa, možda, možda, možda. Stoga čovjeka ne treba žuti šta da usudi određeni postupak. I koliko puta ljudi znaju doći kažu ovaj, evo kaže, vidite kaže ovaj bidat koji sečini. Nije to bidat. To, mo, to može biti podređeno i pravnoj školi da je tako. Mu jedin učini kamet i kaže kad kameti salatu, kad kameti salat, ima viče Allahu ekvart kažu povodite bi data. Po sunnetu Poslanika sallallahu alejhi treba se poučiti kameti do recite tekbir. Tač. No međutim po Hanefijskoj pravnoj školi ima mišljenje da imam donesi tekbir prije nego što mu edin završi sa dikamet. Pa ljudi koji rade po pravnoj školi i slede mesec, to za sen nije ne votarija. To bi bila za tebe novotarija koji znaš sunnet i koji poznaješ da da je to suprotno onome što je radio poslanik sa osameme, no međutim ljudi koji slede mesec i koji su to naučili tako, za njih to neće biti novotarija, oni će imati jednu nagradu zbog promošenog vištijada. Tako da čovik znači ne treba suditi i osuđivati, trčati sa osuđivanjem jer kod određenih islamskih učitelja znači ovaj jele postojanje mišljenja koja su iznimna a ljudi koji ne poznaju ali sunet ne mogu ištihaditi sobom, oni su dužni da slijede učenjake. Ne mora biti jedan pona osob, no međutim dužni su da slijede i da pitaju učenje. Tako da čovjek treba znači kod ovoga ovaj, uvijek zastati, ne treba žuri sa osuđivanjem stvari koje smatra da je, da je vidajca. Oni su zaočili poglavlja, znači okretanja prema Kibri i nakon toga nam dolazi poglavlje babu sofu vah kemuha اللي باب الصفوفي و أحكامها فأجمو إن شاء الله تعالى وغورت يوتومي وناشم مهار دوم درجان وراجه الله تبارك على نفسه وفوتنا برايقوتي نفسه ووشي سنته بصني صلى الله عليه وسلم